Trigga varning. Kom för den farliga visdomen. Och stanna för den barnsliga förtjusningen. <laughs> Kacka. Nej du Nikolaj. Någonting ofattbart har skett. J Jaha. Vad va är det då? No, det var någonting som så otippat. Att ingen skulle kunna tro det. Om det nu inte var så snart kommer bevis. Okej, okay, vad, vad är det du talar om? Det verkar ju faktiskt vara och jag säger ju det här är inte fullt bekräftat men det verkar vara så det verkar ju vara som att du, du har haft sex åtminstone en gång Va, Vad är det du säger? Är det jag, jag säger är att för tal? Upphör genast Ja förlåt uh, Du ska ju snart bli pappa eller mamma jag vet inte hur man räknar i. <laughs> i är uh, något okay. Jo, no, det ja, det det det ja. stämmer. Mm. Äh, närvarande vuxen. Äh, jo. Men att grattis eh äh, till till ti sexat antar jag. Uh, ja. Tack, tack tack, jag Det måste ju vara skoj uh, Jo, det, det har sina det har sina sidor Jo, jo. Mer rätta gärna Ja Hoppas att du upplever det själv ändå. Och om du också hoppas på att göra det, kära lyssnare. Så kan du ju skicka och berätta till oss. Och kanske erbjuda dig själv till oss. Och kanske skicka en bild eller två. Mm. Mm. Till triggervarninget gmail.com Kom ihåg att märka mejlet. Jag vill också ha Nikolajs kärleksbaby. Fantastiskt. Ja. Och såklart så kan ni skriva, skriva in till oss på Twitter och berätta precis hur många gånger ni har haft sex. Ni hittar oss där på som ett triggervarning ett. Mm -mm. Och efter alla de nollorna så kan ni komma och hälsa på oss på Facebook. Och Där kan ni sjunga på finska Jag en röstfil. Bye bye bye bye bye bye goodbye. Eller säger ni bara? Hej! Det tycker vi också. Mm. Ja. Ja. Uh, mm. Men att uh, snart att om, om drygt en vecka ungefär. Uh, ja. ja, det. Mm. Det är den nuvarande tidtabellen. Ja. att uh, Jag har ju som så där fuskkoderna lite för jag har ju som gått igenom det här helvetet två gånger tidigare själv. Men att, uh, men att hur känns det? Känns det som att all den där älskogen kommer tillbaka och bitar dig i rumpan? Ja, det, det är svårt att säga faktiskt. Jag, jag, jag, har, jag har försökt för mig själv formulera vad, vad, jag, vad jag känner. Och det, det försökte jag också. Det. Ja. Jag försökte täcka <laughs> mina tankar men jag slutade efter 14 häftet fyllt bara ah. Det är bara, Aah! Aah! <laughs> <laughs> ja. uh, det, det, på något sätt jag, jag, det är intressant för att jag, jag märker att uh, saker ändrar mm. till exempel här, här i egenheten var hemma uh, ett ett av sovrummen så har han nu då gjort som till, till, till ett barnrum. Det är ganska långt färdig inrätt. Uh, jag ser det. Jag sitter faktiskt i det just nu. När, det, ah. när, vi, när vi bandar in detta. Det är ett lyckligt uh, barnet måste bli i framtiden. När det får somna och vakna till skriken i triggarvarning. Ja... Det, det, det, var, det var en sinnesbild minns ja. uh, det, det, det, det är så jag ser det konkreta ja, ändringarna vad betyder satan <laughs> <laughs> no, där måste jag ju säga att jag, jag är väl kanske ibland lite mer städad i mitt språkbruk ja Nå, allting är väl jämförbart antar jag nej, nej jo ja för, för Bövelin. Jo. Nej, men men, nej. men, men, men, men faktiskt val. alltså det, är att, det är att man ser de här ändringarna, man ser de här förberedelserna. Men mm. trots det här så känns det i viss mån abstrakt. Men det är ju men abstrakt. Det, det, ja, ja men, men det på något sätt jag ser att det, är, jag ser det, här, det, är, mm. det här processen men det är lite svårt att tänka, tänka sådär att då enligt nuvarande plan så om en vecka. Då mm. får, får det då än här. Jag tror det är lätt om man ska kunna hålla sig um, till sådana mer akademiska termer. att man vet att det kommer ett barn. Om man förbereder ja. sig för ett barn att eftersom du inte är du huvudet så är det ju att, ja, ja, men ett barn är ungefär så här stort och här är några kurvor hur det utvecklas och det borde göra och det låter wow, det far in mat i ena änden och oftast ut genom andra, men inte alltid oroa dig du, ja. du, får, du får gå ner den berg- och Dalbanan mycket snart, men det som är det största mindfucket för mig som man, man kan förklara det för någon annan men man fattar inte själv så är ju det att den där som kommer ut en person. Den helt egen unik person. Ja. Och äh, mm. du vet, den finns, den existerar och den är hundra procent i behov av dig. Så du kan inte liksom ignorera den. och Den finns liksom i ditt huvud hela tiden. Och att jag tror att om det var bara så att du vet att ja men det där barnet som är där på köpcentret det kommer och bor hos mig sen. Så då skulle det vara enkelt. Men att det blir som allting som du tänkt är inte akademiskt längre utan det blir personligt. Och därför blir det liksom en sån mindfuck. Ja. Ja. Det är det, det där som jag just undrar. Hur kommer jag själv att reagera? Men. Mm. nu som sagt jag, jag, jag har inte jag har inte en referensram för det här. jag hade för länge länge sen så hade jag en, en bekant som bodde i. Det måste väl vara i Irland jag, jag, jag, no, alltså jag, jag vet inte hur mycket man ska säga det är egentligen inte Irland men det är indierade. jag kom på jag bara inte vill väcka fördomar men att ah, som okay. <laughs> ja, jag för upp den här personen bara därför att det här var inte en person jag någonsin, eller jo jag träffade honom faktiskt en gång i London, men att den här personen så hade jag mest kontakt i som, genom olika saker online ja yeah. uh, och uh, annars en, en sådana speciell typ nog liksom, ja, ja, jag, jag vet jag, liksom, jag försöker jag, jag, jag sätter band på mig själv för att inte måla ut den här personen som vanvettig eller någonting. För att jag bygger upp till hur han handskades med när han fick höra om att hans dotter skulle, skulle komma till världen. Uh, vill, ja. du, vill du gissa vad, hur han reagerar? För att jag, jag lovar, jag kan sätta mycket pengar på bordet. Du kommer inte ens i närheten av vad faktiskt um. Uh, nej, alltså jag, jag, uh, no, för att säga någonting uh, Vi säger att han var, på, han var på sitt jobb Så han uh, klä klädde av sig naken och, och sprang längs med gatan uh, ja. i, i, I vilket sinnestillstånd, uh, det vet man inte nu heller ja, Nej, faktiskt Jaha. Okay, det, var, okay. det var tydligen en trästegsplan uh, Först så tar du din soffa, din stora soffa och yeah. sen kör du den till närmaste vattendrag och kastar i den från en bro som man brukar göra sen tänder du eld på din bil som totalförstörd vilket ju är också någonting man gör och sen gör du en riktig fylla som slutar då i butkan på den lokala polisstationen så ja, den sista är jag som sådär att okej, okay, I, I get it de två andra är yeah. också okay, att liksom over the hills and far away jag tror det mest konstiga med det där var kanske tonen och sinnesläget som den här informationen levererades med. Okej, okay. vad, hade... vad var det då? No, det var med som så där att, ja vad gjorde du i helgen då? No, jag gjorde alla de här tre grejerna. Aha, varför gjorde du det då? Jo, det för att jag var så glad för att min dotter skulle bli långt tystnad. Jaha. <skratt> Varför, varför kastade du din soffa i floden och varför tände du på din bil? Och det finns en justifikation. Justifikation att soffan var för ful och han kunde inte äga någonting så fult när han skulle äga någonting så fint. Och bilen var därför att han ville få sin farbror, jag tror det var farbror att köpa honom en ny bil som skulle vara bättre anpassad för barn. Alltså, ja. Okej. Okay, ja, jag skulle att tippa på försäkringspengarna. Men... Ja, Nej, det ska makea för mycket sense. Ja, ja no, det, det är sant. Men uh, tydligen var hela familjen glada tydligen fick han sin nya bil. Mm. så uh, Men gamers, vad kan man göra? Ja, alltså, alltså, jag måste ju säga att det, det är nog intressant hur den här kontakten man kan skapa via Onlyfans. <laughs> ja, if only. Uh, <laughs> men... Uh, Jo, nej, det, det här var på det, det mörka det måste vara innan 2010 åtminstone men det är sådana där saker när man är liksom en sån typ tämligen normal man från Finland som är liksom ettamittad va att jaha, ja okej okay. att... mm. <coughs> det, det, det måste ju du måste ju säga att när jag när jag fick höra att att min bambu var gravid. Så det, jag, jag är ju som man, som man vet, som alla lyssnare känner till och som, som du ju också är mycket medveten om. Jag är ju, ju min sann den, den, den skarpaste observanta pennan man, man hittar. Så... Ibland är att sam... du kommer att skära oss båda till sjukhuset med din knivskarpa intellekt. Uh, jo, jo det, det, den, den intellektuella kärpan kan endast metas av min verbala kärpa. För uh, om din varsin och din ordsmederi. Jo, jo, allt, allt det där. <laughs> ja. uh, så, Fullständigt uh, paket, ladies. Lite för sent <laughs> men jag bara ja, sätter ut dig i äten. Uh, men, men ja, det var, det var alltså en, en morgon och så uh, hittade jag vid, vid min plats vid matbordet så, så hittade jag en, en, en liten lapp där, där det då hade skrivit en, en liten gåta. Mm. Och jag började då följa de här ledtrådarna så att fram till att vad är det? Jag du var ute hela kvällen. passade jag på att bli plippa. Kan det vara karamellen? Det? <laughs> ja. Ja. Ja. Vad ja. <laughs> menar Lameller. ja. <Lamellerna> du? <laughs> Kantarelle, betyder kökelse. Det är, är var säsong. Ja. <laughs> så, men så så så hittade jag då och, och det visade sig vara en en en bulle. Som, ah. som, som var som var hemma i Ungenä. <laughs> ja, och, och jag jag plockade ut det var sådär att att jag att det, det här verkar ju lite random. Och och så att jag inte varför vi borde med, med, med det. Och var så att jag bara, bara var vardav denna bulle. <laughs> så. Så så gick det några minuter och och jag tyckte att min sambo var, var lite tystlåten. Ja. Och sen, sen, sen steg hon upp och gick, gick iväg till andra rummet och kom tillbaka med ett litet paket. Och, och, och, och sa liksom där att, att, att kanske, kanske du förstår nu. Ja. Och, och där, där i den så fanns, fanns sedan äh, en sån liten liten body. Mm. Uh, och, och ska man klä kantarellen det. i en babykläder. va? Jag ja, ja, ja, ja, ja, ja den här är för liten för mig what the hell okej okay. så du säger ja. att din, din sambo hennes hennes sätt att meddela att ni skulle bli föräldrar så var att, att försätta dig på en kort om en kokett liten skattjakt med ett charmigt resultat Jo. Okej. Okay. För min fläckvän liksom ringt typ från Mellarsta Finland och var liksom att uh, ja, jag kände mig lite konst jag borde gå till doktor på morgon. Ja, det borde kanske ringa på morgon. Ja, att de sade nu en liten baby i magen. Gråt. Ja, liksom att ja, men det är väl bra. Ja. Och så blev så var det nog glädjetårar men att jag bara tänkt att det ja. känns som Det, det skulle finnas så många roliga sätt att berätta det där. Bara ringa och var vuxen vuxen. Vem gör sånt? Ja. Sen, så, sen så gick jag på lunch. Med en doktorand i folkloristik. Och sen gick vi hem till honom och såg. Äh, den där australiensaren som svär så mycket. Äh, ja. Just så. Jim, Jefferies, Jim Jefferies, ja. alltså. det var Första gången jag såg honom av hans stand-up-rutiner den dagen. Okay. Uh, jag, missade jag, var, jag missade att jag var glad när jag hörde nyheten. Uh, ja. Att som vi hade ju talat om det nog som innan. Så där inte var det är inte som planerad, men vi var som väldigt öppna till att om det hände så är det väl känns det väl bra. Uh, Ja. Och det hände, och man vet ju inte när det kunde hända Men jag minns att jag kände mig väldigt som Så här glad och nöjd Och sen kom faktiskt du och sa på till Åbo På kvällen ja. Så Odelad i odelad i vilken dag? Mm. Insann Men vad kände Insan, du då? När det, när det Äntligen, det här gör jag bara för den kvinnliga publiken som sitter där och liksom Jo <går> fool! Som att det äntligen gick upp i ljus för dig att ja, ja, ja, alltså det. Nå, det, det, var ju, det Det var ju, ska vi säga, en lite blandad, blandad känsla för att Å ena sidan så, så över, överraskad och, och glad Jo. Uh, men, men samtidigt så kom ju den här den lilla pinsamhetsdöden också när jag insåg att liksom ban ja. in aven och, och finns det liksom, mycket eller hur <laughs> ja det liksom ja. Det, det är sånt så där inte ens något avsnitt av Richard Crane haft ja. lika sådär nås <laughs> <Maris. laughs> fullständigt blank no. liksom, ingen aktivitet i i i huvudet där ja liksom, no, det, det börjar ju sägas att jag är inte bra på sådana gåtor, min sambo har då och då ordna underligt nog när det är nära så här födelsedag liknande så hon kunna ordna med, med olika sådana skattjakter med, med ledtrådar och jag är så dålig på dem och det är inte sant ja äh. min förra födelsedag så fick jag ett örngott som kände som en f ja. ah. det, det är inte ofta jag har ätit i örn nä det var ganska gott så gott att jag sa <laughs> ja. på den nu men att vem säger att romantiken inte är död mm. så det uh, all about effort you see mm. nu no, ja <laughs> det A for det. effort ja. men, men jag, så så det... men Q for effort <laughs> Ja. men att när jag mm. ja. äh, så, nej, men var, jag, jag bara känner ju som att om, om jag var kvinna så skulle jag liksom använda min graviditet för att liksom chocka folk om inte liksom min, min pojkvän eller först eller whatever fick en total så så halvjärtin som väldigt misslyckad jag skulle som bara okay. gå och suga på karamellen liksom snart snart och just den här situation där som behöver koncentrera sig är som sådär ska jag liksom Haha! bandin i jag Och liksom sådär. För det känns som att det, är någon ja, som där, det finns de där mm. unika situationerna i livet. Att du liksom får vara en som sådär hundra procent fitta. Liksom riktigt sådär. Vem gör sådär? Liksom desperation står där. Och du får bara säga ja. <hihihi> Som liksom diplomatisk humanitet. Ja, ja så du menar att just när din, när, så att din, din partner då, äh, håller på och ska leda, leda sin guild till, mm. till, till, till vinst i en, i en mythic raid mm. så, så, kommer du, så kommer du dit och så att säga, slänger bullan på bordet och men menar att, liksom att, att guess what ja som hej så är det that, complete that, that wipe pappa daddy o och sen bara låser jag hee hee och så moonwalkar jag ut. Och så är så liksom det blir total järnstoff i huvudet. Men nu är jag ju inte kvinna till alla mäns behag. Så att ledsen kvinnovärlden. Men att mm. jag är för tillfället seriöst involverad med ett öngott, Så it's fine. It's fine. Uh, mm. men, alltså, men att uh, jag har ju gått ned den, för den här stigen två gånger redan. Mm. Men alltså vad. Äh, finns det någonting som du tänker på äh, extra mycket liksom med den här. Alltså, nu handlar det ju inte längre om graviditet för den är ju riktigt i slutänd. Yeah. Utan nu handlar det ju om att nu kommer ju barnet alldeles just. att, liksom, Det skulle lika bra kunna vara imorgon yeah. där ju sån här, så nära. Äh, så är, är yeah. det något, någon plats som du märker att din hjärna vill gå till hela tiden eller någonting som du har kommit på dig själv att du funder nära på ganska ofta. ja, no. uh, yeah. egentligen. Uh, uh, uh. Alltså, mest jag jag så här tanke på att uh, hoppas allting går bra. Mm. Det, jag, jag märker att det, alltså, det känns på ett sätt att att okay, det är väldigt nära nu. Mm. Och, och då blir det ju sådär att, att kommer allt att gå väl? Ja, ja. Och, och då tänker jag ju kanske mest på, på så att nu, nu i första hand är själva själva födseln. Och, och, och så att jag tänker jag på, på barnet och på min, min sambos hälsa. Mm. Där, och, och, och just så att att kommer det, kommer det att gå bra att och, och, just sådär hur hur kommer den här helt första första stunden eller första tiden att vara. Jag har på ett sätt kanske medvetet också hållit mig lite från att nu fundera så där väldigt långt framåt. Jag är mer vidskeplig kanske än jag skulle vilja vara. Så Och jag har lite av en tanke på att att sätta man uppenbarligen för mycket planer så då finns det en, då finns det en chans att man byter till liksom jinx det hela så jag ska inte i ja, det lilla livet och den tilltänkta svarta kattstegen <laughs> ja ja det, det är nog. men jag vet inte alltså det, om om det är specifikt som liksom, de sakerna jag tror inte jag har inte klippt mitt käg på en stund så jag vet ju inte att om det är en, men du är en sån där upprör inte universum fas Alltså, ja, lite nog. Mm. Jag, jag vill på ett sätt, jag vill försäkra mig om, om vissa saker så här i nu. Är att jag frågar ganska ofta att, om min sambo, då, att, om hon känner av liksom rörelser och, och hur hon upplever. Känner du planeterna? Kommer var... de närmare? Ja, och vad döljer sig bakom planeten? ja det the age of är no, mm. uh, Vad gäller liksom är absolut. Jag vet absolut. Det är jag ska kalla ska Det vidköp, alltså, men Det som um, Vad gäller är som Det Som de flesta yeah. har absolut. Det mm. är ju faktiskt um, Saker Så hör är barn Det är absolut. Det är absolut. Det är absolut. Det är Det blir ju som extra så här förstärkt just kring födslar, att äh, det känns som, äh, det är ju säkert ingen hemlighet att människan är ju som ett djur som, som tror väldigt mycket på liksom så här ritar och vanor och säder, att det finns som så ja. förankrat i, i vårt samhälle och kanske till och med ja. vårt undermedvetens ritualer. Ja. Så har en kraft i sig. Sådär. Ja, att, ja då är det, i det är inte grunden det är ett sätt att skapa trygghet. För det, det, gör, det gör en förklaring no, på men, någon nivå och saker nej. omkring. Igen. Jo, jo, men till exempel att inte tro någon vuxen längre på jultomten men att inte hindra oss från att tala väldigt varmt och gott om jultomten. Även när det inte finns barn nära. Vi gillar att kämta om jultomten. Ja. Vi gillar att klä ut oss till jultomten. Vi gillar allting som har med jultomten. Det, att det får en känsla av välbefinnande och trygghet. Att infria sig på en tidpunkt när det borde användas just den ritualen. Och just den mm. specifika grejen. Uh, och att många saker som vi gör än idag. Så här originalbemärkelsen för den här ritualen har ju förlorat uh, sin innebörd. Men vi gör den i alla fall yeah. för att det känns som man ska göra så. Mm. En av de mest ja. vanliga grejerna är att man gärna attribuerar um, så här medvärdet i ska säga kosmiska ting, även om man inte är en person som tror på sig horoskop eller skäden um, av... Säg planeten eller liksom tidspunkter eller styrkan i siffror eller som så här. Att man ja. det förstärks för väldigt många just vid en födsel. Därför att äh, äh, de talar om att det var någon sån här mänsklig drift. Att ju närmare det kommer födseln så vill du ligga så lågt som möjligt. Därför att det finns ja. en sådan chankar att om du sticker upp huvudet just nu. Så kommer universum att straffa dig. Genom att göra illa ditt barn. Så. Ja. Samtidigt också som det känns att. För att. En födsel. Och framförallt om du är man. Det är ju annorlunda. Jag tror aldrig som män. Kan vi aldrig förstå. Heller vad en födelse betyder för kvinnor. För att. De har sin helt egen resa. Just med den här graviditeten. Att. Ja. Inte, inte kan de ju heller förstå vad som sker med barnet eller hur det blir. Men de är nära det på ett sätt som vi bara kan drömma om. Så, här. Mm. så på valåt faller det ju istället att oroa sig för mycket shit. Så jag tror att om de kanske har en med som så här organisk upplevelse, så har vi en med som så här mental upplevelse. Och vi måste fylla det här tomrummet med en massa crazy shit. Så därför blir det som sådär mänskligt beteende. Att man är som att ja det ska komma nu på den 27 och 20 är mitt, min lyckonummer. Men 20 så det var ju alltså att man började göra sådana här grejer. Mm. Den andra är liksom att nu, nu den här veckan så skulle jag egentligen göra sådär. Men nu har jag tagit den här beslutet att jag inte gör sådär. Men kanske jag borde göra så här som jag alltid gör i alla mm. fall. För att annars, ja. annars, annars. Sådär. Och att du det är ja. bullshit men att du blir nervös. För sådana här saker. Mm. Och det är ju ja. också då. Inte heller som någon överraskning. Därför det känns som att du kan inte kontrollera vad som sker barnet. Så därför kontrollerar du din tillvaro. Det bästa sättet att kontrollera din tillvaro. Att göra allting på ett sätt. Mm. Där du inte har dödat ja. ett barn förr. <laughs> ja. Sådär. Mm. Och det mekar ingen sens. Men det mekar all sens. Ja. ja alltså, jag tänker att. När jag sitter här i, i det här rummet. Så jag tittade på en, en sak här, när när den här moderskapslådan anlände ja. mm. så, så gick vi ju ganska noggrant igenom då och kollade att allting, allting fanns där och, och, och kollade på de olika, olika plaggarna och sakerna då och, och lite kategorisera och, och, och, och så då att vad vi skulle ha var. Mm. Och, och sen var det någon vecka nå vecka senare så, så när jag kom hem så äh, hade hade vi en sambo då äh, en en en liten pappalåda loda ah. åt mig äh, med, med olika olika saker äh, bland annat äh, så här äh, en sak som jag faktiskt märkte när jag var, var på besök hos er i Åbo hade äh, ah, inte bildun ja. <laughs> ja exakt. Ja. Jättestor dragnål då. Kommer aldrig ut va... igen. <laughs> exakt. <Ja. laughs> Boy do I feel stuffed. Ja. Uh... <laughs> Har du vet hur det känns som att vara gravid? nu gotcha. ja. ah, ja. <laughs> Eller adresser. Äh, det var det var de här som du, som du sätter el uttagena. Ja. ja. De där jordna pluggarna ja. Ja, precis. Ja. Så bland annat så fanns det paket fanns med sådana i, i, i den här förpackningen och, och, de, och den här, och så fanns det lite godis och, och, och lite där en, en bok som heter, vad det pappalogi ah. som, som tydligen lär, ska vara helt läsvärd. Uh, och, och ja, det där ja, den där lådan finns där och hon hade då, lagt ihop det för att, tänkte så att jag inte skulle känna mig och sidosatt när det var en moderskapslåda som kom alltså du har på tog för bra sambo ja, liksom ja, min men, flickvän som var ju som bara där att ligga låg på soffan liksom ah, I'm pregnant, du Staff som att okej okay. som så sådär <laughs> hämta glass åt mig också, sure <laughs> <laughs> Faderskapslåda, fuck you Ja, ja nej, Det var ju roligt jag, jag, För när du sa att det var de där äh, Pluggarna till Så är som, Här är en pappaskapslåda så är jag, att, jag trodde ju först just Att kanske det kanske fanns fina saker där Så vände du en pipa Och hörlurar och lite knark Så du Liksom kan glömma bort ja. vad du gav dig in på i något tjäde. Men sen sa du det fast de där pluggarna, den där deluttagen och så tänkte jag att, ah, I see. Det är en låda som sa, det här shiten förväntar mig att du ska göra. så Satan. Åtminstone efterbarnet kommer, pappa. Och jag var liksom att, ah, gott gotcha. Det är min upplevelse. Men alltså. Uh -huh. Ska jag få den en så väl det ska vara det som att här har du. den en chorebox. Fuck you. Tack. Ja, ja. so, ja, jag, jag håller. Helt med ja, jag förstör inte min sambu. Ähm, men äh, med men, men, men, men jag märker att samtidigt som jag sitter och tittar på den här lådan så jag, efter att jag öppna och kolla liksom att vad där allt fanns och, och, och gjorde så till inventarie så packar jag försiktigt tillbaks sakerna i den och nu står den där och just nu känns det så där att jag jag vill inte som öppna och börja ta del av, av de där sakerna för jag vet att barn är här precis och det, just nu så känns det så att nej att, att också om jag skulle känna att jag skulle vilja ha lite choklad till exempel som jag vet att det finns där så nej, den, den rör sig inte för det, för det så att säga jag träder in i min nya roll det finns um, flera tabun i det moderna samhället det finns få tabun i den här podden ja, igen känns det som den där trätimmar nekrofilia avsnittet kommer och spökar igen Uh, mm. Frågan är, har vi alla något att tala om vad som händer om ett tilltänkt barn dör? Uh, ja, Nå, alltså Jag att kan, kan, väl kan säga? Säga om det, om det känns att är nu. Åh, då är det, är det slut men. Mm. Ja, nu vill jag inte mer Fuck it. Det, här var, det, var, det här var gränsen för den här podden här bugar Nikolaj ut uh, jag förstår det därför att du, jag sitter ju på backapin på det sättet att jag har ju två barn och med undantag för en släng av diabetes så är de i förhållandevis uh, väl till lag så, i liv um, nu så har jag ju ingen anledning att misstänka att någonting illa skulle ske med ditt barn jag menar sannolikheten är lag allting verkar vara bra så att vad skulle egentligen ske men å andra sidan man vet ju aldrig och att mm. det är ju den där tanken att jag menar till och med i språk så är det där det finns massvis med ord för <coughs> en ett barn som förlorar sina föräldrar och, och, ja. och en, en en person som förlorar sin sin fru eller man eller sambo och sådär men det finns, ja. det finns inte ett ord för en förälder som har förlorat sitt barn för att tanken är som så Nej. hemsk och att det är sant? att jag menar jag känner folk mm. som har gjort det och att um, menar, det var liksom tidiga stadier av graviditeten att som att, ja. och ja tanken måste ju vara väldigt grym men att uh, hur hemskt den känns att säga så är det ju ändå att jag tror ändå det skulle kännas mer okej att förlora ett barn för du ganska tidigt i graviditeten än väldigt nära och jag vill inte ens tänka på att förlora ett barn ändå efter att det blev vi fötter man har, har i det och sådär uh, ja. jag menar jag, jag har svårt att tänka någon värre sari som skulle kunna drabba mig personligen. Än om jag förlorar något av mina barn. Att, ja. äh, det är ju nog som en väldigt, väldigt hemsk tanke. Men att ja. men man tänker ju som att det det. Hur, du har byggt, hur ni har byggt den där tillvaron nu där. Och att som även om chansen är otroligt liten. Vad tror du skulle hända mm. om någonting hände? Har du nära lära på det eller hade du bara slagit bort tankarna? Alltså jag, jag är ju no, alltså, jag är på en intellektuell nivå så inser jag ju att, så att, jag inte, att någonting kan hända. Det, det är ju det. Allt, allt, så att säga. Slumpen finns ändå alltid med där. Mm. Äh, har jag funderar på hur, hur jag skulle reagera på det? Mm. Äh, nej, det, jag tror inte att. Nej, jag har nog, nog faktiskt inte tänkt sådär. Det. Det är svårt att säga för jag, å ena sidan så känns det så att jag vet inte om jag vill liksom gå dit och tänka på det så här i förväg. Just med, med den där tanken att jag tänka du nu sticka upp huvudet över den där kanten. Ja. Och, och så att tänker du öppna den här dörren. Mm. Äh, men, men samtidigt så vet jag att jag har några, några bekanta som har ett, ett, ett barn och så att säga fick ett barn här tidigare i år och, och de, där, där vet jag att de funderar väldigt så att säga, under den perioden eh, där det kan förekomma sig spädbarnsdöd Precis. och de funderar så att säga, under, under den här perioden och så att säga kolla ofta på, på barnet och så vidare och det det mm. är den tanken liksom Stanna Stanna lite hos mig Jo nog det är ju Jo att, äh, att, äh, äh, Till och med en idag Så kan jag ibland Komma på mig med att jag bara liksom äh, Jag måste ju kolla min dotter Ändå regelbundet På ja. grund av den där diabetesen Och den där insulinpumpen ja. hon har äh, Men jag kollar ju också Uh, pojkarna som att ja ah, men de bra där och ligger och snus så där, yeah. jo det är okej okay. men att jag minns när de var små um, så ibland så kunde jag bara stå och liksom titta på dem jag minns som där. men annars de bra nu liksom ligger de där det är nog som just yeah. rör sig faktiskt det där bröstet och, jo okej okay. det är okej okay. yeah. sådär um, men att jag tror det är bara någonting man måste göra alltså det spädbarnstöd som slutar andas i sömnen och sådär att, äh, ja, jag vet inte ja, inte, inte ska mm. säkert finns så mycket man ska kunna göra det i alla fall, du kan ju inte kolla ditt barn varenda minut men mm. det känns ändå bättre att kolla dem regelbundet, i alla fall i vissa käden, vissa åldrar Just när de är sjuk och, och som sådär att man, man fästar ju nog så vi de små liven. Sen tror jag liksom det är lite så där att jag tror det kanske smärta på en helt annan nivå än vi kan föreställa oss just nu. Men jag tror också det är liksom det att människan blir ju som också investerad då finns det något större projekt ja. där människan kan företa sig än ett barn. Så, Mm. Det är nog otroligt ja. mycket tid och pengar och möda som bara går ner i avloppet. Om man skulle säga sitt barn dö. Uh, så att man kan ju tänka som så här enbart fiskalt. Men att Nej. minns hjärna är ju lite sådär. Att misstänka själv att uh, en av grejerna som ska hemsöka mig är liksom att. Är när man börjar bli man skulle säkert gå in i ganska självskadliga tankar och som att varför jag investerar all den här tiden och den här kärleken och den här energin och så bara gå för anskapet och där är det som ett sätt säkert att försöka skylla ja. sig själv att ja, man inte... nej, Jo, ju alltså no, helt, helt klart så att jag, det är en no, del av den här sorgeprocessen även om så att jag, den är ju individuell men att mm. man kan ju nog hitta liknande liknande drag i det där att man Ja, om man på något sätt förklarar det för sig själv. Jag kom på mig själv med en tanke för några år sedan. Kanske just efter att min sol blev född. Som var liksom, den, den var lite som sådana Kall, men den gav mig ro. Det var en av de här mer rofyllda mm. uh, slutledningarna jag kom till som föräldrar. Det var där. Det okay. Uh, Om mitt barn skulle dö imorgon, något av dem. Så mm. att, uh, jag tror jag skulle göra vad som helst, byta vad som helst, säga vad som helst för att inte ha det skett, eller för att få det att hända mig istället, eller whatever. Men, ja. um, eftersom du inte kan råva rödet och allting kan hända, det kan komma den där bilen eller falla, uh, den där krukan, vad det kan hända lite vad jo, som helst. Jo, sådär. Precis. Så ju mer du tänker på det desto mer går du in i en sådan en spiral där du liksom bara blir neurotisk och liksom gör ditt barn illa för att du inte längre kan tänka förnuftigt och acceptera kaosteori. Um, så det jag tänker på att om mitt barn skulle dö imorgon knack, knack, knack så skulle ändå ingen kunna ta ifrån mig tiden och allting vi har haft tillsammans på gott och ont. Ja. Så att om du, om du ändå vill sätta så här facet på bordet så måste jag räkna att du skulle byta de här åren men som du har haft med något av barnen mot att say, inte haft dem alls och inte behöva känna den här svåra på smärtan. Och där insåg jag att svaret absolut inte. Ja. Så om du vill säga det på det sättet så att kosmiskt sett är du ändå på plus. Det är ju en kall tanke men att som och sätta vi fanns ja den väldigt rogivande. Just det en molota. Ja, när ja, no, det Nej, ja, det det är ju den där frågan om se, hur, hur man också upplever så här egen, egen ä, Livets gång och så att säga, den egna den egna dödligheten jag tycker jag de var man nu du nu så att det att uh, ett, ett, ett barn Ett barn ser på sina föräldrar Och ser, ser Dödlighet ja, medan, medan, se. medan Medan, medan uh, Föräldern ser på barnet Och, och ser evighet ja, men alltså Inte ska säga själv Som är särskilt stor fatalist Men att man måste ju ändå uh, inte tror jag att ödet är förutbestämt men att det finns vissa saker du inte kan styra över och jag tror att när mm. du inriktar dig på att ditt barn får aldrig bli sjukt som, som att men hur ska du göra det det går ja. inte. och att som den nivå som skulle krävas av dig för att gå till de nivåerna av vansinne är också rent av skadligt för barnet så att du måste mm. acceptera en, en viss form men att jag tror att om man ser på den, den sidan så att, du vet, varenda förälder så kommer i något sätt att devotera visst funktionellt tänkande i determinism för att man vill liksom sätta någon, någon orsak och effekt på saker som händer. Man vill tro att man kan påverka någonting så att om ditt barn insjuknar i corona. Så vill du gärna på sätt och vis för att det är ditt fel på något sätt. Men det behöver inte vara ditt fel. Och det kan sista och finnas väldigt lite som du ska kunna göra för att förhindra det. Men hur kan du veta det? Och att Och Allting som dåligt som drabbaren till exempel. Om jag tar min dotters diabetes. Hur kan jag veta helt ja. säkert att det inte var någonting jag gjorde. Som orsakar hennes mm. diabetes. För man vet inte exakt vad som orsakar diabetes. Alltså man vet... Ju liksom vad det är som är orsaken till diabetes. Ja, liksom, Mekanismen kanske man vet. Jo, jo. Men man vet inte. Alltså det är ju I hennes fas så är det, ju det att någon att bukspotskörteln så fungerar som den ska. Liksom, de här cellerna producerar inte insulin längre. Uh, mm. Men det är liksom typ 1-diabetes. Och att som, man vet inte vad det är som orsakar att det är. Men till exempel jag ja. minns att uh, jag tog en gång med henne på en riktigt lång promenad. som var allt för, för lång liksom och det liksom blev kallt och sådär så tänk om, om det var den som gjorde henne illa tänk om det hände någonting där så att hon fick diabetes förmodligen inte men hur kan mm. jag väta sådär mm. att, äh, att liksom fatalisten skulle säga att det, känd som kände, det är det som skulle hända som skulle köra medan en determinist kanske skulle säga att men, kanske jag har till i b som lätt till se men du kan omöjligt väta Mm. Så det kanske är omöjligt, eller det kanske är onödigt att gräva ner sig i sådana saker. Men för att styra samtalet vidare i en liten annan riktning så är ju det att vad ett barn onäkligen bringer så är ju lycka och glädje. Till och med när de är jobbiga som fan och till och med när de är sjuka och till och med och det är mest vanliga, att när de är barn och de förhindrar dig att vara vuxen på ett sätt som du själv vill. Så bringar de ju glädje och lycka. Så är det någonting specifikt för det känns som att alla som så här föräldrar eller som ska just bli föräldrar har någon sån här vision att så här kommer mitt liv att bli med barn. Har du någon sån här vision av hur det kommer att se ut med dig och en tredje person i hushållet? Um. Mm. Alltså jag skulle på något sätt vilja säga att nä, jag faller igen tillbaka på det där att jag vet inte hur jag kommer att reagera. Det är det, det just att ja, jag har kanske bilder av hur jag hoppas att jag inte kommer att vara. Mm. Och, och då, då kanske jag tänker på det att jag, vill, jag skulle. Hoppas att jag kan hålla min äh, ångest i, i, så att säga, i han på något hanterbara nivåer. Äh, för jag tänker att, att att sitta där och vara ångestfylld så det kommer ett barn i att Det, är. det är. Ja, äh, ja nog exakt. Ja. Ja, ja. Men just, just så sådär ja, du är rädd att du för den där föräldern som är liksom i sin de där det är farligt, men pappa det ja. är ett alltså. ja, ja. ja men det, det är ju det är just det där att man man vet inte hur man kommer att reagera och det är lite det som jag är fast i kanske att jag eftersom jag inte vet så tänker jag att när jag i sin måla upp hemskt mycket jag försöker att inte måla upp hemskt mycket för att äh, det, det igen känns som att jag på något sätt jinxar det hela. Det där med ångest så är faktiskt lite lustigt för det ändras äh, tycker jag som när du har ditt andra barn också. För att äh, när vi hade första barnen så var det ju liksom... Jag tror jag det någonsin gick det som särskilt neurotiska nivåer, men det var liksom sådär ja, så alltså, har vi kollat den där dockan så den inte har några sådär vassa lappar i sig som kan kära sig att, är det nu bra att hon tuggar på den där eller jag läste just på internet ja. en sån här artikel om att det var några lägsaker som var bryfulla av av de möglarna de hade var i vattnet och, och sådana här grejer Men jo, jo, kommer det andra banor och man har alltså som redan gått igenom en massa kriser och det är ja. liksom sådär att hade, alltså gick pojken just iväg med största kökskniven där äh, oron, där han tröttar ut sig själv om en stund att man blir liksom lite som sådär att innan var det ju som att äh, de föll på rumpan oj nej, borde du fart i sjukhuset kommer de att dö nu medan man har liksom yeah. att de är i andra rum och slåss och så här man ju att nu, bunk föll någonting över Vänta man några, några sekunder så, äh! och så är det som att Ska vi stiga upp och koll? Nej, Det är det allvarligt kommer de nu Och mycket riktigt så. Ja, att man blir liksom ja, det, lite så. Är, är, är, är det riktigt allvarligt så blir det bara tyst. <laughs> ja men alltså. Det är just det där att. Det finns en sån här. Jag tror det finns en sån här skala. När att som har gått igenom tillräckligt många kriser. Och de har slajt sig tillräckligt mycket. Och lustigt nog. Och du lär dig att höra. Du kan se på kroppsspråket av ditt barn. Du kan höra tonen i deras röst. Alla sådana här grejer. att alltså, är det nu allvarligt nu? Eller är det bara som så här typ, tvååringsbullshit? bullshit att så. Ja. Plus att man måste komma ihåg. Att för barnen så är ju allting liv och död. Förutom en lägo där är det ju liksom att. Nu ska vi ju. Bränna världen och bara se askan för alla. För dig är det ju med som sådär att ja, nu måste jag liksom hitta på program mellan liksom halv fem och typ sju och sen äter vi och sen försök hindra dem från att döda sig själva eller varandra tills vi liksom badar och går och lägger oss. Att det är liksom varenda dag kan ni vara ta taget ur någon sådär 70-tals föräldrabok där allting är liksom så jävligt, pedagogiskt och holistiskt och dumt om man så sitter där själv och liksom vad Disney Plus var det ju talking about att mm. man måste ju som min personliga som så där tips för, för winning så är liksom det att håll dig själv som sane först att du kan inte du kan inte ha hand om någon om du är typ mentalsjuk. sjuk för att du bestämmer dig varenda dag. Ska du överträffa träffa dig själv på den här med pappigheten? Så att liksom om du har en dålig dag när du är sheettrött och allting är jobbigt, så liksom bara liksom vara där med barnen och se till att allting är liksom tryckt och lugnt och bra. Men att du behöver göra med den dagen, bara som så här: maintain. Och sen kan du satsa på. Alltid när du har energi eller när du har lust att Men nu ska jag göra något trevligt. Nu ska vi läka kurragöm och, och nu ska vi bygga med klossarna. Och nu ska vi läsa den här boken och nu ska vi spela Super Nintendo. Och nu ska vi liksom göra någonting på barnens villkor och gå ut i någon park och hålla på. Och sådär. Och att, yeah. Jag tror att varenda person i sig har kapaciteten att bli uh, en superbra förälder. Men måste jag komma ihåg att liksom, du är en expert på ditt barn. Så här. Vad som funkar för mig Så fungerar det nödvändigtvis för dig Så jag kan ju inte ja. säga till dig att Så här ska du göra så allting bra Plus att ditt barn Kommer att ha helt egna behov uh, Ni kommer mm. att gilla Helt andra saker Däremot så kan jag ju nog med facit i hand Nu säger när jag har ett barn som är fem Och ett barn som är två att De blir nog lite Vad du lär ut Så, okay. att, så att liksom Uh, jag har lite temperament, jag är envis och jag tycker om som så här media och som så här och att skoja mycket och så där. och mycket riktigt, mina barn är liksom lite humörsmänniskor glada som kjolkän eller sura och trumpna de älskar liksom att säga musik, de älskar att läka med ord och lära sig nya ord och de sitter där och gaggar saker på både finska, svenska och engelska att ja. skulle jag vara annorlunda Och förstås deras mor också Så skulle jag vara helt Helt annorlunda mm. Så Precis. Du har ju nog En otroligt stor makt Och ett stort ansvar framför dig Men Det är en rolig resa Till och med när det är helt åt helvete Det finns ingen förälder Som inte ger sina barn Massiva trauman men att de där traumorna kan vara bra. Att som, de kan vara som så nödvändiga. Att ja. Det är ju du som måste säga vad som är bra här i livet. Men också vad som är fel. Så att... ja. Jag vet inte. På sätt och vis är jag lite avundsjuk på dig. Nej. Ja. Det där. Ja, jag, jag, som sagt. Jag måste säga det känns sådär overkligt no, no, oh, eh, kanske, jag vet inte om det är riktigt korrekt ord det men jag är ja, förhoppningsfull gällande, gällande den här den här ändringen och det där, och, och väntar ju nog på att få se att en, en hudan individ är som nu än nu gömmer sig där i, i min sambos mage och och, och där verkar barkar har ordentliga jumpastunder. Tänk så där kommer hen ut och hata Fraser. No. Ja. Så tillbaka in äh. i ditt rum. Ja, då då då, då måste då, då måste vi bara bara så att säga nöta bort den. Den obildningen. Ja. Låsa in dem på ett rum hela dagen. Så. Mm. Ja. Ja. Ja. Ja. Det är dess första ordklockanfé nervos. Ja. Antingen det eller sen kommer du att vilja, vilja beställa bord vilja cigar volant. Ja. Jag har inte funderat på att det, på det Mary som det är en flicka. Nej, alltså, efter alla dessa säsonger av Fraser så måste jag säga att ett av kännidragerna var att de aldrig visa, visa Marys <laughs> för ingen, ingen skulle kunna, kunna så att säga, motsvara allt det de har beskrivit. Kanske du ska ta på banan till Crane, det översätter ju bra till, till svenska Vem är du där? Hej, jag heter Kran von <laughs> <laughs> Ja om du vriner på mig så börjar komma ut. Kran eller trana. Ja. <snick> Just det. Men jag hörde en ä, fin analogi. Om hur det är att vara förälder. Okay. Uh, och det, no, egentligen var det väl en analogi om barn. Men alltså. Ett barn är som ett bonsai träd. Okej. Okay. Du måste väldigt mödosamt och meticulöst. Låta det växa och ansa och vattna det och ta hand om det dagligen. Om du inte har det här på allvar så kommer ditt träd att Om du inte gör det bra så kommer ditt träd att bli fult. Om du klippar ens lite fel och tror att du vet vad du gör så kommer din flickvän att mörda dig. Okej, det var... Jag testade en gång att klippa min återstäd bonsai träd väcker, väcker stora reaktioner tydligen jo men jag tyckte det var finnigt med det här med klippet för jag klippa min dotters hår en gång för att hon aldrig hängde henne ögon. ögonen jag tyckte ja, så riktigt fint men ja. Ja. min flickvän grät och sen skräck hon och sen förbjöd hon och sen gjorde hon det själv när de manade där efteråt så då blev vår dotter jättesur och, tyckte, och började hon gråta jag tyckte det var så fult. Och då <skratt> lade jag ut hem vid din och började, mm! För att förhållanden och barnuppfostran handlar bara om att one-uppa den andra föräldern för ja. uh. Ah, Ja, just så. Ja, det okay. är ett proffstips. Oh, har du redan funderat ut en strategi för att ditt barn ska älska dig mest? Nej, det, det har jag ju här är ju faktiskt inte. Ja. Är som, är här som kommer mera. far. Hållaren av nycklarna till godiskammaren och handkontrollerna till konsolen. Jo, exakt det. Och här kommer exakt. mor, semikolon, allt annat. <laughs> ja, ja, ja då. Vadå, jag tycker att det låter, låter mycket bra. Äh, ja, men kommer att din sambo gör liksom pappalådor åt nej. Jag, jag tror vi ska ju kanske inte fundera så mycket på vem som blir favoriten. Ja. Hon mm. för barnet redan innan den blev född. Ja. ja. Jo, det, det är ju nog ju något sånt. Jag har en, en hel del att ta igen. Så äh... att jag kan ge en liten gåta om det. om du räknar ut den här. Dessutom har hon två grejer. Som barnet kommer att älska från första stund, och som du också tycker om och tycker du ska kunna få tillgång till, lite nu som de ännu får inte. För de är till för barnet nu. Så. Ja, det, Nej, det är det, inte kantareller. Det var, det var inte kantareller. Det Nej. måste ju vara de här två, både myr, som, som vi har införskaffat. Det Exakt. måste ju vara. Ah, annat kan det vara. Nej. Inte kan det vara något annat. Nej, tror jag inte. Att tänka något annat skulle vara. Det good god. Snuskigt. Jo, nämen att tänk utanför lådan och sikta högre än du som blivit utbildad mm -hmm. vid akademin nej, nej, nej, jo, det är ju det är ju. Man, man måste väl. Måste väl så att jag tänka, tänka på det. Jo. Också. Det, är, det är ju samt, det är många roller som ändrar där faktiskt i och med, i och med att, att barnet anländer. Mm. Um, det, jag, jag tänkte, jag kan, det kan jag ännu nämna, alltså att, så mycket här ju faktiskt, med koppling till en tidigare fråga här, att, om jag har idéer och tankar om mm. mig själv i rollen som, som far. uppfostrar mm. i en indiatör. Ja, jo ja. exakt så, så jag funderar hur han skulle min splinter vara ja. och, och, och jag tror faktiskt att jag, jag mest kanske verbaliserar för mig själv det att jag vill vara någon med vem man kan liksom diskutera kring hur man känner mm. för det är liksom. Min, min far salig avlidare. Uh, uh, han. Var inte bra på att diskutera känslor. Mm. Han. Han var en. Han var en, en akademiker. Han var en. Han var en jurist. <laughs> och, och det. Det betyder att. Frågar man någonting så fick man ett, ett jurist-svar. Ja. Pappa, jag skrapa knän. Habeas corpus. Vända vidare till tidningen. Ja, men, men det är sådär att, att ger, ger du ett, ett sådant svar så då kan, då kan ingen så att döma dig åt ena håll eller andra. Ja. Och, och det... du idag, Nikolaj? Kanske jag mår bra, kanske jag inte mår bra. Exakt. Ja, ja det var men, ungefär, ungefär sådär. Uh, mm. Att, för jag tror liksom att jag har lite samma grej att liksom min far var knäpp så att jag tänker som att okej okay, men alltså ribban är ju förhållandevis låg men jag tänker som att just de här uh, små grejerna som han hade så de ska ju försöka att inte lägga mig till med för att det känns ju som att om du ja. redan har kartan för att köra i nära de här dikarna så då är det ju lättare så att det blir kanske en liten som där, tumregel för dig själv. Åtminstone får du inte facka upp på de här grejerna. De här specifika yeah. grejerna. Och att man mm. alltså, säger mig själv är bättre far än min far. Jo. Uh, men att man måste också komma ihåg att ibland kommer jag på mig själv. Att jag använder liksom metoder eller retorik eller rent av taktiker. Som jag riktigt måste bromsa och köra. Men vän nu, vän nu, vän nu. Nu är det din pappa som talar ur din mun. Yeah. Så. För det är just det där. Det, det handlar inte bara om att. Det här gjorde han fel. Och det här tyckte du var fel. Och det här vet du var fel. Yeah. Yeah. Utan det är också som sådär att. Därför att. Om du ställs inför situationer. Ofta som så här lite krisaktiga situationer. Så då tar du till. Saker som du vet. Och att som. Yeah. Och det, det finns också någon sån där mänsklig grej. Att du måste agera ut roller. Så att barnet är nu i din roll. Och du blir i din pappas roll. Och det här är saker. där du faktiskt måste aktivt sätta ner foten. För det ser som att nej. Du ska mm. inte göra sådär. Och nu är det inte sådana sådär allvarliga grejer. Det är mer som sådana saker som jag inte riktigt tycker om. Eller som jag tycker att det finns bättre sätt att göra det här på. Jo. Jag tror nog för det exakt. mesta... Så försöker jag vara pedagogisk och försöka vara en bra far. Men det finns gånger jag är inte är ja. det. Och många gånger när jag är inte är det. Så känner jag att nu är det ofta därför att jag kan analysera någon annan. Och det är oftast min egen far. Men det som ja. jag börjar fundera på i något skede Som jag också tänker fråga dig. Så att, uh, vilka bra drag uh, från din pappa skulle du vilja föra vidare till ditt barn då? för att jag har ju många fina saker um, som jag tycker de här finaste sakerna som jag för över som föräldrar till mina barn kommer faktiskt från min mor för att jag tycker, ja. att jag tycker hon, är, hon är en väldigt uh, bra mor jag skulle aldrig kunna uh, bära om en bättre mamma i hela världen men att många saker hon gjort så vill jag föra vidare till mina barn Ja. Och en, några dumheter och så kan vi lämna bort sådana här petalaxforsoner. Men att, <laughs> ähm, men att jag funderar också på min far och liksom, med dessa, nu hade han några goda sidor nu Så jag funderar på några ja. av som jag tänkte, att det här var ju inte så dumt så det här kan vi ju göra. Men kommer mm. du på några grejer som från din egen äh, far? Eller kanske från din mor som du tycker som att det där skulle jag också vilja göra med mina barn. Alltså där skulle jag också vilja uh, agera ja, ja. med mina barn i de här situationen. Ja, alltså det är ju det, det, den, den minnesbilden jag har så att säga, av, av min far då, så här, från när jag var, när jag var liten. Så, då, ska ett lugn egentligen mm. Så att säga att, att han På det sättet är det så mycket Lätt att, att gå till mm. att, att, vad skulle jag säga, Lugn Och trygg och, På det sättet och, och, och sedan Sedan också så Även om jag vet att han jobbar mm. Mycket Och jobbar nog långa Långa dagar Så det kändes ändå som att han när när han kom hem så då hade han tid mm. för en att att det var inte det, det var inte sådär om man tänker det här klassiska bilderna att se äh, pappan sitter i, i en stol med, med sin öl och, mm. och det där och ska, ska så att säga, varva ner efter efter jobbet att mm. att att, att, minst när, att jag vet att min min far äh, var, var mycket noggrant med att han, han, han ville gärna ta en öl efter att han kom hem från jobbet mm. men, men det, det var ändå sådär att han, han var med där det var, liksom, det var inte en stund som han liksom, sig, drog sig undan mm. eller så utan man var alltid liksom, var det att det, välkommen att vara där med i samma utrymme men man gör ändå om man älskar sin familj och sina barn ja så Mm. Du har ju en ganska, ju ganska starkt budskap där redan. Mm. Och förstås en invitation att ta en öl varenda dag när du kommer hem. Ja, ja, det vet jag nog inte. Men jag jag kan, kan säga att jag har fått upp smaken för. men vi väl jag pepsi max. Ja, men det, det är inte för sent att, att börja. Nä. Man måste arbeta för sin alkoholism. Mm. Jo precis, mm. precis. Ja, det, det, det är kanske så där. Nu, jag tänkte att jag nämner här då så att jag kanske i första hand min, min far efter som det, så att säga den, den rollen jag, jag tar tar på mig nu sen då, mm. när när barnet anländer. Nådet barn har ju. Fort, äh, fortfarande lyckan att ha sin farmor i liv så hon kan ju bli en aktiv del av barnets liv. För att inte gå full lejonkungen på dig så din far lever ju i dig nu. Så ditt barn kan ju komma sin farfar nära genom dig. No, jo, alltså, i, i och för sig. Att det, ändå, no, det, det är ju liksom, det beror ju på att va, vad och hur jag hör vidare ja. det som jag det som jag ångrar själv är som far att jag tycker att jag ibland blir lite för moraliserande att varenda dag så står man och föreläser med en polis för barnen någonting som de inte borde göra något som de gör. man blir så trött på sitt eget gnäll för att man man hatar själv som barn alla de här jävla poliserna som står du får inte och det här ska du inte göra varför gör du så, tänk på det och liksom. allt sånt här men, mm. men jag också det här är någonting som inte har riktigt klar på än och som jag fortfarande kämpar med och det är att men de söker ju min uppmärksamhet. Det är ju liksom jag som yeah. måste sätta gränsen och ge vägledning. Så att mm. mycket av det här fast det känns jättejobbigt och tungt. Så att, jag menar det finns ju saker att säga. Man kan ju säga att sluta spilla på golvet idiot. Eller så kan man säga att man hör du. måste du nog sluta. Inte någon annan nu som måste sitta och kasta mat runt sig sådär. Att båda är ju liksom lite så där men en sak så är ju som en direkt tack och en annan är med liksom sådär att, Hej, att jo. kolla vad du gör nu. Och att ja. jag har inte riktigt bestämt mig om jag, om jag liksom gnäller för mycket eller om jag gnäller helt är rätt mängd. Men där märker ja. man också att att man har varit hemma och, <här> och hälsat på min mamma med liksom familjen och sådär. Så kommer det som att vi mycket på barnen nu som sådär att men fuck you liksom jag grannar helt rätt mängd jävla homomamma som sådär att vad vet du men att det är ändå liksom sådär rådare säkert har de helt rätt och säkert har hon helt rätt och säkert har hon en point och det är så sådär att fuck off liksom det är väldigt yeah. så mycket som sådär tips från coachen från både mor- mm. och alla känns det som så att, det, får du, det är en annan som sådär att, ja, som, Och ser du vem som har åsikter nu då ja. Och du måste mm. lyssna för För någon gång så Så gjorde de samma sak med dig Men de glömmer ganska mycket själva och sådär. Ja Jo ja, alltså det är ju det är, är, det, är det ju inte där att du I, i, i något kärlek så vaknar du upp och märker att ja mamma hade rätt Jo jo, det är det som är det <laughs> värsta Plus att det är ju liksom Mor- och far, jobb att skämma bort Barnbarnen, det är ju ditt ja. jobb Att vara tråkma och sen är det att Nej, ja. vet jag nu Men, äh. men, men, men där där alltså det, Jag vet inte om det alltså Alla, alla är individer mm. Klart Men det, det slog mig just att jag, så vitt jag minns Så hade ju egentligen Aldrig en sån riktigt tonårsperiod att du hade någon tonårsperiod. Nej. Så du en bitch först när du börjar komma och studera i ABO med oss. I, no, no, jo, alltså det, var, det var då jag insåg att jag kunde, kunde byta roll och då tyckte jag liksom att jag använder en sån rövhål. Det har ju alltid verkat ganska intressant så att varför, ska jag inte, varför inte? Ja. Så du skulle säga Men, att du var så snällt barn Så det var, det var inte så mycket problem med dig Som behövde disciplinäras Ja alltså Jag, jag har ibland funderat Har jag, har jag missat någonting vä Väsentligt i, i, min, i min I min personliga Utveckling uh, för du... Jag, jag, jag hade inte, inte ett enda minne Av att jag skulle ha höjt min röst åt min mor ja, ja, Eller ja. min far för den delen jag måste ju nog till min skam säga Jag har ju nog gjort det ett antal gånger Men det handlar bara om min mor och far Jag menar jag tycker som hela typ Min barndom och mina ton Och så stod liksom en massa vuxna runt i ringen Liksom nej nej fy fy Is inte nej, nej. Ja. Ja, alltså, alltså, jag, måste, jag måste ju Jag måste ju nog säga att Det är ju nog få människor som du inte står och skriker åt När man nu träffar dig <laughs> Han skriker åt alla Ja men vad hur ska jag kommunicera då? <laughs> ja, jag får från närmöss, jag överlevnad Ja, alla, alla barn omkring där säger, Mamma, mamma, vem är den där mannen? Ja, oh, det är julgubben. <laughs> ja. ja, han kommer att bli något stort någon dag. Ah, han kommer <laughs> att bli en ledare av folk. Nej, jag menar han kommer att bli tjock. Låt oss gå bort härifrån nu Ja, Ja, men jag jag alltså jag minns riktigt klart att jag tänkte att fan jag kan vänta tills jag får bo själv på något annat ställe. Där Därför spelar inte ändå hur mycket jag vill och liksom vara vaken hur länge jag vill och ser på vad jag vill. Utan att det är massa tråkmånser som står runt och bara gnäller hela fucking tiden. Och så är man liksom en jävla själv. Eller så är jag hipp och låter mina unga göra en massa saker som andra ungar inte får göra. Och ibland Sverige. Och det ska man inte göra. Just det. Ja, men alltså det, man kan sätta hur många regler som helst, jag försöker mm. liksom ha språk mina barn men ibland ja. är det som där att liksom den här stor, stora håller på och djurklassmyx de mat överallt och den lilla bryr upphässa som bara smäller ut mjölkglasen och bara strittar över golvet och sådär, oj vittu och man så... Ja. Så, ja som att, jaha ha Därför kan du ta och dig själv äh, sakta men säkert att istället för sådana vulgära ord så börjar jag använda något, något annat som till exempel på nu Jag hade äh, min, min morfars bror som hade jättebra ja. ord som han, hade, han, för han bestämde sig när han fick barn. så ska han sluta svära. Så varenda gång... Okay. Äh, det blev något mer intensivt. Så la han till och så sa han. Granada. Och ah, det är faktiskt ett som... jättebra ord. För man kan ha in jättemycket emotioner. Det är så riktigt pass. Det är som, oj granada. Och att jag trodde ja. faktiskt tills jag var liksom någon gång i tonån. Att det där är ett fult ord. ja Det är, som att det är bara en plats. <laughs> och sen, sen insåg du att han, han försökte lära dig geografi. Jag höll på med. direktören Ja men det är ju jättebra. Du sa att han var bankdirektör. Ja. Kanske det var där han hade, dit han hade smusslat alla, alla pengarna till ett <laughs> offshore-account. Ja, ja. Just det. Ja, det tänkte jag inte på. Oj, granada. Äh, ja. Men du liksom, det är sådana där grejer som att du är medveten om en sak hela livet och du tror den det är så. Mm. Och du inser att det var en simpel grej men det var som så smart. Det var så genomtänkt. Och att, mm. Jag tror att... Alltså det är för sent nu. Men att... Alltså inte... Uh, jag skulle nog säga att vi är ganska pedagogiska i det här hushållet. Det är mest jag och min flickvän som bär oss illa åt, åt varandra. Typ, för att vi, vi kan inte riktigt förmå bli vuxna själva. Men man måste köpa mig för lite dyrare än ett öngott faktiskt. Mm. Men, äh, mm. men jag tror att ja, det är som ett barn som sitt yttersta. Ja. Det är bara det att barn har en sån där talang att, liksom att om du säger hundra ord och alla är liksom bra pedagogiska och saker som barn bor lärt sig. Och så kommer mm. det in en liten så här. Du, ja. du kan vara procent säker på att det där enda ordet som du viskade eller sa det så är det ett stängt rum. Så det är det som de kommer på. Jo, jag jag, jo, jag många har många gånger sagt det men för, för publikens uh, välvilja så. När min dotter var två år och vi kom hem från dag i dag. Vilket var just det hände så fick mig reflektera över Men kanske du ska fundera lite på det. Och kanske vad du, vad du också reagerar på. Så vi kom hem, <coughs> då var kanske februari-mars någon gång och där vi bodde i så fanns det en liten så där uh, under hörnen där de var där ytterdörren så gillade de fåglar att bygga bo, därför att det var säkert ja. det var varmt och sköd där och i lä. så ja. vi kom hem då och jag öppnade grinden dit in och så tittade vi upp och tittade på de där fåglarna som flaxade iväg så får de säga för jag hela tiden river ner oss bo då. och bara, ja. oj oj pappa blir arg satan fågel jag minns jag något exempel som du vad det, gällande din, vad det gällande din son ja. där äh, sådär med koppling till, till en, en fras som du eller en sak som du brukar säga att mm. plötsligt hade börjat gå omkring och, och säga, hör du, hör du hör du ja, <laughs> jo, här är det är roligt vilka är ord som de fastnade i mitt våren för typ en månad sedan. var väldigt fascinerande ordet vattenpöl. Allt var vattenpölar. Man såg på någonting ah, okay. av en flod så var det som att den där är en flod, vattenpöl. Är det havet med vatten på? Riktigt Ari. Om man försöker säga att något, <laughs> någon, här, något vatten var något annat än en vattenpöl. okej, okay, det är en vattenpöl. Allt är vattenpölar. Mm. så är Det är det, är det, det vi ska. Det är det vi då ska lämna, lämna lyssnarna potentiellt med, med som hemläxa att, att vi ska fundera att, att, att, att varför, varför är vattenpölar en så, en så viktig sak i, i, i, i ert residens? Ja just det. Ja för att förhållandena läcker antar jag. Ja. Vet jag. Förhållandena, blöjorna och kalsongerna. Många bäckar små. Allt som får pappa städa upp. Du var, det, är det, det är det enda Rätta sättet att sluta på Kacka För du har ingen aning om kacka Du tror du, du vet Vad kacka är Du tror du kanske till och med har Bemästrat kacka I din omedelbara nära Men det har du inte Är du rädd För du borde vara rädd Att liksom Det finns ett väldigt bra ord på finska Som jag tycker till fullo beskriver sådana känslan av att vara förälder och det är niska kaka för folk som inte som, som bevandrar det inom svenska så betyder det ganska ordagrant nackbajs att som du har en liten söt baby så den är så söt och du älskar den den luktar fantastiskt och du kan inte sluta gosa med den så ja. har du det sådär bubblande doftläte och sen plötsligt är det som brunt i nacken och du är som så där och du tar upp som dina gamla fysikböcker från högstadiet. Och du liksom börjar kolla i några tabeller och sådär. Så Men hur? Hur, hur, hur? hur hamnar det i nacken? Och hur kan det så en liten sak som bara ligger där och jollrar och gurglar? Och kan den få ur sig de där mängderna kacka? Och hur kan det lukta så mycket? Och hur kan det vara så mycket? Och hur, hur kan det vara den där färgen? Och liksom what the fuck? Oj, Granada var mycket kakka, Så att, ja. du vet inte än. Men du kommer snart att veta. Och jag önskar dig allt, all lycka och allt gott min vän. Och mycket niska kakka också. För skadeglädjen är djuv. Ja. Tack. Ja, jag... Ja, ja. Förstått, jag förstår det på en intellektuell nivå men, men klart så att säga det, det, den, den sanna insikten äh, likt, som HP Lovecraft beskrev den så, så den, den, den kommer först sen när du är där och ser det hända mm. ja men jag tror det kommer att bli så där att om en och en halv månad så får jag ett samtal sent på kvällen när du står med lite darr på rösten och är som att Sami ja det, det var så mycket kacka jag visste inte att det skulle vara så mycket kakka. Varför, varför berättar du att det skulle vara så mycket kakka. Ja. Uh, ja. Sannolikt. Nu vet du varför vi svär. Oj, Granada. Trygga